Po shqyqo, sedeja ka kualitet të mirë për nuk e di 1.000 euro mësë i e knaqen Qyqhve 1.000 euro, të fa 1.000 euro I në mos ja kojnone 1.000 euro për dja dy s'ta punë bre, kena bona sa, sa kohën e kena arzite sa bita të qyqh Për s'poz jem more 1.000 euro më më thonë, pos familje për një cedej dhe E në vetër Po ndëgjo, e di që faremri ka produksion një x*** Hip-hopi nuk shqite të dhacë shumë Me qenë tala vahë kishin fojnë ndryshe Që të va, dhe e me të va, në doj hiphop e lushka e doj, He, daja, daj, fsh... Podi, Alizus, në, këto ke të riten gojë, vë doj këto kom njënë He, doj, doj, përdi, përdi Shumë se nimi euro, shansa në ka A, nëzvish, nimi euro, po vët milën i dhëmë shëtë doj lushka e në, cë denë falë këmë në vëmë Përde e me mëzbajnë gërë, po shë familë në, të ajë, sëkë